It's on the sun, baby, you think that cold You know time is running You should've got set train A train in the middle of a world that you don't care Cause I dream it's on the morning and You think about what I'm That's going to be a perfect time Trying to give just to your lonely soul Think about the others We're in the middle of a dark wind of so. Oh, you know this won't be like me And the end could be next door You know it's time to Why did they pass for anyone? que hi ha algú, bona nit uh, és dilluns uh, 20, jo no me'n recordo un dia que estic dilluns 24 de gener del 2011 estàs a Ràdio Ponent, estàs a la sintonia del 106.8 de l'AFM i a aquesta hora de 10 a 11 t'acompanyem des d'aquí del, del Càpsules ah... Uh, com doncs, solíem fer normalment doncs ens agrada repassar doncs, les coses noves que van apareixent de fet és un de, de les nostres aspiracions o dels nostres objectius a l'hora de fer el programa a veure el pac que s'hi dona en el món de la música que ens quede més a prop de la música doncs, que, doncs, això, que, ens, que, ens, que ens fem més propera eh, ha hagut alguna setmana doncs, que no ho pogut fer i avui doncs, eh, doncs, tornem a intentar almenys complir aquest objectiu i ho fem a molt amb ganes i amb, doncs, amb, moltes, amb moltes novetats. També repassaré amb la gent de, de concerts, eh, doncs, també dels que ens queden més a prop, els pocs o molts que, que hi hagi, i tot, segurament doncs, també repassaré alguna altra cosa que, que queda bé doncs, endarrerida. I això això que estaves escoltant ara, amb el que hem obert el programa, és el projecte de la Míriam Gutiérrez. Es diu The Bright, està està, doncs, acompanyada esperen qui està acompanyada doncs no me'n recordo, hosti que moltament estic quedant doncs, això Aníbal Sánchez, tiri -tiri, sol que tem, sempre tenim xuleta, doncs aquest projecte The Bright, de la Miriam Gutiérrez el projecte abans Bright Baby Blues acaba de, de, doncs, de treure un EP de la, la mà de Subterfuge eh, no ho sé mai com pronunciar-ho Subterfuge, tal qual com s'escriu no ho sé eh, i això, doncs, d'aquest The Bright, The Bright és Coffee and Wine i d'una novetat eh, amb una altra. Un, la banda del, del Manuel Cabezalí eh, em sembla que és dels, dels noms propis més repetits al programa eh, la banda Avelina aquest, aquest trió de Lins, doncs, eh, estrenen, o van estrenar a finals d'any un nou treball em sembla que ja el sisè encara que doncs, eh, des de que van fer el canvi a cantar en castellà doncs és, la, és, la tercera, és la tercera la tercera publicació doncs eh, estrenaven Les Hojas Seques el 2010 després del seu acalmat doncs, bueno, i perfecció de l'any 2009, que va tindre doncs, ja sigui premis, ja sigui reconeixement de públic i, i crítica doncs un nou pas a la trajectòria d'aquest grup i ara el que fem és escoltar de, cierto, de que de les ojes seces publicat per Origami Records a, a la lina és gaire habitual sentir-les, doncs, això per bandes de bandes del panorama estatal bueno, no sé, simplement, que ens agraden i, a, i també, ara diré un sacriolesi molt, molt gran, n'hi haurà alguns que fins i tot es posaran a riure, els plats de, de, que sentien al començament de, de la cançó a mi m'han recordat una banda molt i molt molt nostrada, molt i molt propera de, doncs, de, de, de, de, de, de música molt, molt dura, uns tals nois, d'aquests plats que són, són, són clavats. Però bé, continuem, continuem aquest, uh, amb aquest càpsules 74 ja, mare de Déu Senyor, doncs 74 càpsules i continuem com fèiem el suposo, no, el primer no sé si vam fer gaire de, de, de novetats, però doncs com el que fem habitualment, doncs una novetat més, una càpsula musical més hi jugarem una mica si et diem que és filla de pare danès i mare anglesa si sí, podria ser doncs lògic amb aquestes arrels té un cognom doncs de difícil pronunciació si et dono més pistes i que va fer un duet que els anys finals 80 ser o començaments dels 90 doncs es va fer molt famós ell i ella érem dos, un era ell i un ella és la que, de la que estem parlant si et que sempre ha sigut com una musa de la música independent si et dic que, doncs, que té col·laboracions des de doncs, això, del xarco enllà, de creuar d'oceà, que ja sigui per la gent de Sonic Youth, o no, jo ho tengo o més cap aquí, doncs, el Charlie Bautista, o la gent de l'Aurora Oroca, per exemple, de Boat no sé si t'he començat a donar, si et comença a sonar, si t'he donat pistes suficients perquè arribem on jo volia arribar, que és el nom de la Cristina Rosenbinger. Eh, és una noia doncs, que no pare, tindrà més o menys repercussió, però la Christina Tenen el pare de treure doncs, eh, publicacions al un radar a l'altre i per aquest 2011 doncs, es prepare la Joven Dolores que de fet eh, s'estrenà demà demà dia 25 de gener I com a avançament d'aquest doncs, la Jo Dolores tenim una, doncs, una petita mostra es diu mi vida bajo l'gua amb un video que no és un res espectacular però que bueno, doncs, transmet la, la calma, per dir-ho d'alguna manera, que, que hi ha a la, la sonoritat, a la melodia d'aquesta cançó. Per cert, crec que el dia 24 de febrer, o sigui, justament d'aquí doncs a un mes, estarà o al Let's Festival o participant d'alguna de les festes de presentació o alguna cosa per l'estil. Ja ho acabarem de, de confirmar. Però ara, escoltem-la, Cristina Rosem Linge, Mi vida bajo agua de la joven Dolores. Un servidor eh, es contraprograma amb ell mateix eh, per anunciar-te que doncs, d'aquí uns 5 minuts, en sí, minuts a les 10.25, eh, a TV3 comenceu una nova sèrie i no és el nostre doncs parlar de la televisió, ni de sèries, ni el res que no sigui doncs, música o coses que tinguin més o menys directament a veure. Però, doncs, és una sèrie doncs, que ens ve molt de gust veure. Nosaltres ens la perdrem, doncs, perquè això és en directe. Són les 10 i 20, Això és el 106.8 de l'EFM. Estem a dilluns 24 de, de gener. I per tant la volem recomanar. És la, la sèrie de l'Espinosa o per no, no. Sí, pensada, parida per a Espinosa, eh, i direct, dirigida per freses, no sé què es diu. eh estaven parlant de porceres vermelles i doncs això, ens fa una especial il·lusió veure, veure aquesta sèrie te la recomano, a falta de veure-la eh, potser doncs amb el temps podrem, podrem dir que hem encertat o, o, o que no i doncs per posar-nos una mica en situació doncs d'aquesta doncs, sèrie doncs sabem que potser una de les cançons eh, que son i sigui aquesta de Lluís Cartes al teu tresor l'andorrà Lluís Cartes eh, doncs això, d'en eh, Vell escoltem el teu tresor a Tindiràs amb poc teguint de tu, somiant i amb la tendresa, aconseguiràs saber-ho tot. Surt el sol, sense roba, deixa que t'escalfi tot el dolç. Pren i apren, la terra et dona, amb tot allò que te'n demana el cos. Trobaràs deserts, penyassegats, forats i rius. Sentiràs la veu dins teu que alguna terra et viu. Que no podràs mai despertar d'aquest bon son que acabes d'inventar. note no, que, que som amateurs el César lo que és del César Espinosa és l'Albert Espinosa, autor teatral actor, guionista escriptor eh, bueno, multifacètic i molt en qualsevol cas molt i molt creatiu eh, Albert Espinosa, estem parlant doncs, de, la, de la sèrie Pari de Pere en Bell, les eh, polseres vermelles que s'estrené doncs, ara mateix eh, al principi, teòricament ara mateix s'estrené a, a TV3, tot i que doncs, per internet ja ja es, pot, ja es pot xafartejar des del dia de Ahí, sembla. Uh, I continueem doncs, uh, quent-nos relativament a prop de casa o fins ara relativament a prop de casa, però cada vegada anem fent via i ens en anem més i més i més a prop. I ara mateix doncs, uh, doncs, uh, totalment centrats en les nostres terres. a casa nostra, a Mollerussa de Mollerussa són els Hewell. Uh, em sembla que ho estic dient bé Mira que m'ho van ensenyar a dir-ho Però sempre, doncs, bueno Sempre tire les manies personals de cadascú well Aquesta jove banda de Mollerussa Que ja porten un llarg camí Em sembla que ja van començar El 2005 a menys aquest projecte perquè ells cadascun d'ells com a músics doncs, tenen, tenen uh, diferents projectes a les seves esquenes i diferents estils doncs parlem d'en ells doncs, perquè aquest 2011 decideixen doncs no anar sols en aquesta trajectòria musical, en aquesta vida, en aquesta selva doncs, tan dura com és la, doncs això el sector musical fins ara anar ben sols i ara tenim la sort d'anar acompanyats, agafats per la mà doncs una, doncs una casa doncs coneguda com són Pickup bé el publicaran el desig eh, esperem que els hi vagi molt bé. És un ens que es va gravar el juny i que porta producció del Santi Garcia dels estudis eh, coneguts ultramarinos eh, d'allà de, de, de la Costa Brava. Intentarem parlar amb ells, amb la gent de Hawell, perquè doncs, això, doncs, una banda de casa nostra doncs, que treu un disc doncs, sempre, fa, sempre fa il·lusió parlar amb ells i a més perquè doncs, molt aviat eh, tenen... Doncs tenim una festa de presentació eh, diria que és a Lleida, si sí, el Cafè del Teatre el, el dia 5 proper, en sembli que és aquest dissabte, no el vinent doncs intentarem parlar amb ells, ja sigui abans o després del concert, en qualsevol cas doncs per, doncs, que ens expliquin com, com els estan anant aquesta aventura Uh, I d'aquest desig uh, doncs, que estan a punt de traure si no en tret ja uh, de, bona, de bona de no res, escoltem doncs, l'avançament la, la, que també conté un videoclip enhora bona per amb ells, uh, perquè això vol dir que les coses més o menys funcionen, tindre un videoclip al suport d'un res doncs, o suport multimediaà d'un videoclip uh, com en rotllo. No que som amateurs. Doncs, uh, escoltem descapotables. en els Hewell esperem els hi desitgem tota la sort del món eh, amb aquest eh, treball eh, doncs, bueno, això que tinguin, que tinguin molta moltíssima moltíssima sort eh, i continuem endavant més novetats primícies pràcticament eh, sembla, sembla com si fos ara mateix o ara mateix no, no fa gaire eh, que Donc s o teníem entre les nostres mans i Malla, el darrer desca d'aquella banda, d'aquell groc de, del peu de, a peus del, de, la, de Montserrat que malament. Els ah, anímic, Collbató, potser, ara, ara recordo si és ben bé Collbató, en qualsevol cas molt a prop de Montserrat doncs, doncs això, fa no gaire sembla com si fos uns que van passat molt poc temps des de que ens feiem a l'Himalaya i ja ens avisen doncs, que estan a punt de treure un, un, doncs això, un altre treball Uh, la banda de, de, la, de la Luis, per exemple doncs, perquè són uns quants uh, doncs això, aquesta vegada de la mà de Becore almenys uh, d'alguna manera doncs uh, hi participe el CGE Barcelona i Becorre, estan preparant el seu doncs el seu darrer treball que sortirà en principi, està prevès que el dia 1 de, 1 de març es dirà Hanna Quina casualitat, doncs, parlàvem-ho i de, de Hannes, doncs, eh, doncs, això, després de l'èxit de l'Himalaya i eh, aquella, doncs, aquella treballa que va ser la col·laboració amb la música nord-americana Will Johnson, de la qual, doncs, eh, se'n va fer un, un documental, que, de fet, em sembla que també s'ha presentat al Festival Inèdit, doncs, Anímic, tornen, i diuen, se'ns promet, doncs, que, que, que, doncs això, que hi haurà coses noves, noves sonoritats, un grup, eh, diuen, més madur, oi, més atrevit. De moment, doncs, no podem jutjar perquè només tenim una petita pinzellada que és l'avançament d'aquest Hanna, que es diu 1979, et deixem amb la veu de la, la Luís. Sí que sí, que sí, que s'apunten noves eh, maneres a la gent de a la seva música dels anímic, aquestes cordes fins ara doncs, no eren o no recordo que fossin gaire habituals eh, aquí n'hi ha un eh, un servidor estanciós as eh, doncs, per escoltar aquest nou, aquest nou treball dels, dels anímic, i continuem endavant, ens anem un amic a més enllà de fet, ens en anem a parlar, bueno, a fer, a fer, a fer continents, a fer països, i si més no, eh, una formació multinacional on les hi hagi, eh, són la, aquell triplet de noies afincades a Madrid, les Boat Beam, entre d'elles, doncs, l'Aurora Aroca, que també col·labora amb la Cristina Rosenvinger, de la que abans parlàvem. a eh, Les Boat Vim, doncs, que, doncs eh, què podríem dir de les Boat Vim? Doncs que estàvem parlant de les multinacionals i he perdut el fil, doncs són multinacionals en la seva procedència també a l'hora de, de portar la seva música més enllà, doncs perquè han estat de gira pel Japó, pel Vietnam, m'ha tocat a primavera, el bam, al low cost, a no sé quants festivals de renom i ara tornen a la càrrega perquè avui justament avui surt publicat el seu darrer treball Reincarnation. Uh, que també, mira quines coses uh, s'editarà simultàniament al Japó pel CGI, ja em sembla que es diu Fast Can Records uh, doncs això, uh, teníem ganes d'escoltar-les i ho fem amb Sirens Sirens doncs això, aquestes són les Boat Vim també els hi desitgem, els hi desitgem sort en aquesta nova singladura del seu nou treball uh, i el César, el que és el César com em sembla que també ja hem dit el dia d'avui abans d'escoltar amb el Lluís Cartes amb motiu d'aquesta doncs, sèrie d'esposeres vermelles, em sembla que el primer episodi sobre el Matel Tresor a saber, no sé si ho haurem endevinat però a nosaltres eh, ens va agradar molt eh, la fageda allò que te, la vas escoltant. Sents una musiqueta que se't va agafant a base de repetir-la per la ràdio eh, i dius, hosti, aquesta música, que ve que sona. I investigues i dius, hum, a les cartes, mm, andorrà, guanyador de l'estat nova de edició del 2005 en apartat de cançó d'autor, eh, va publicar el 2007 el Camino Descalz d'allà eh, és tant el teu tresor com la Fageda, que és la musiqueta de la que estàvem parlant eh, doncs, ara quan deia que l'escolten per la ràdio jo i les meves presentacions inconexes, ja em perdonaràs doncs aquest camí Descalz del 2007 eh, doncs de la mà de, de la gent de Pickup diria que és el seu el seu darrer treball, i, i, i que és el que t'enganxa, doncs, que Respire, wemane, optimisme, ganes de viure, és, uh, són cançons fresques i la fageda a, a mi és que, doncs això, uh, anar a treballar, escoltant la ràdio que et posin la fageda o tornar la feina cansat i a escoltar, doncs, les seves, uh, les seves notes et fa, uh, doncs, dibuixant i que sigui un mig somriure. Mm, mm, si et sembla, escoltem en Lluís Cartes, la faigera. i no em faig mal a sang. Cerquem en l'afegera algun regust d'antigues fantasies que hem viscut. Busquem entre la bossa algun rebut que justifiqui tot el temps perdut. Escombrarem totes les pors per reduir. viurem al més i acabem d'escoltar de fons el Lluís Cartes i la Sara Fajera Uh, Fer un petit repàs uh, doncs a l'agenda de concerts uh, que tenim per endavant. Aquest cap de setmana petit perquè no hi ha moltes propostes aquest cap de setmana al divendres a la sala Cotton de Lleida doncs, uh, a Lilith, aquest grup uh, doncs, diria, no sé si de metal uh, uh, més uh, telonitzats per Wallpaper uh, després també més, uh, més heavy, el Baron Rojo això serà l'altre cap de setmana també a Cotton els històrics Baron Rojo, s'atenció per Tars Lilletanes i el dissabte com et deien al cafè del teatreatre als Milllucents Hewell doncs, això va presentant el seu discà a Lleida i en un altre ordre de coses doncs, també et podem parlar a Barcelona, la setmana vinent en una data senyaladíssima i doncs, esperem, esperem que feliç i doncs, contenta. El dia 2 de febrer eh, doncs, hi ha un concert a Barcelona, em sembla que és al Palau, sí, al Palau de la Música, el Quique González, el madrileny cantautor, no sé si cantautor, no no no, no, no, no, no, no, em sembla que no seria la millor manera de presentar-lo, cantant, compositor, Uh, doncs això uh, uh, paradigmes espanyols que si les seves referències no són ni Sílvio Rodríguez ni Joan Manuel Serrat sinó que bueno, els 100 doncs, més música de rock uh, de tradició anglosaxona com Bob Dylan, Young o el Wilco per dir alguna cosa al Quique González doncs, que de, de, doncs ha de ser d'anà doncs, de l'Hig Natal s'ha mitjançat per terres cantàbriques ben a prop dels picos d'Europa quins paratges aquells i doncs, això que està promocionant el Daiquiri està fent la gira del Daiquiri Blues que va presentar l'any passat a l'espera d'una doncs, nova gira de, doncs, de to més, més íntim o més acústic però això ja serà doncs, una mica més endavant abans que la gira doncs, primer a Barcelona i finalment a Madrid em que són tres concerts d'aquest Daiquiri Blues eh, escoltem la luna debajo del Brazo ¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? Cuando gira el poniente en tu pelo Tú Tenías que hacer lo que había que hacer Pero el un pañuelo. Te vigilé las horas del viaje más largo como si fueras a Santa María Con tus piernas ardiendo en el salpicadero Ahora es fácil decirme que no lo sabías Pero tú me seguías el más largo como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo Lo tuvimos tan cerca que nunca lo vimos Perdimos tan fácil que valió la pena. Y ahora quiero llamarte por teléfono y decirte que aunque no me diera que estarà al Palau de la Música el dimecres, vinent 2 de, de febrer. I ara, doncs, una última novetat, el gran comiat, això és el gran comiat dels Lepiang, una banda de Barcelona que a mi se'n fa molt difícil de definir. Em sembla que el que serà més fàcil, com tantes d'altres ocasions, és no deixar-te portar pel que jo pugui dir, sinó a escoltar, a escoltar la música. És la banda de l'Abel i Sergi Puyol, no sé, diuen que lo seu és l'alegria de vivir, jo no, no, encara no t'ho puc assegurar Fic Tac, que es va publicar doncs el desembre passat doncs això està encara calentet, calentet recent sortit del forn, és el seu segon treball, i ara el que fem fem boca, escoltem doncs això, de piang amb el seu el gran comiat ben alta al món sat mirarà. Es funciona que com aquesta gent de depings els agrada de passar sous harà de jugar segur que els seus concerts de ser una, una festa, i no deixen indiferents. Uh, fins aquí el càpsula és número 74, el càpsula és d'avui, 24 de gener del 2011. Hi uh, ha vegades per que porte o escriure les paraules que porten amb els entesos. Uh, disculpeu el nostre materisme, uh, hi posem moltes ganes, disculpeu si a vegades no ens expresem, en la vida també som amateurs. Eh, disfruteu la música. Sen allà. Soóc confixiua un, un home nou, un gran gei. És com un gran Aa. Oh, oh, oh. És com un gran A. Ah, ah, ah. cau en les parades la felicitat. She was she was she was she was Don't wish she was she was she was she was Don't wish she was she was she was she was